Kde to jsme třeba dělat Tak Kdybyste mohli do rozvlas. něco je, Co ještě? No. Ale, ale písek tam Co tam toto, No. ale ještě? No. Co ještě? No. aby Nebudu to tady, nevím, můžu vyputit. No, nemůžeš, protože ten foťák nefunguje. Ne, to je vářin a můžeš dělat rozmaz? A už se začal hrozně přijedvat. A Jo. No, a se začal hrozně přijedvat a při se že... Mám já bych chtěl že to má chybný díl. Že to není originální díl. Uh, já jsem to s... Já bych chtěl sám no, se... Ta no, se... Tak se dá váse, tak pečkem to je jen pakrás. Tady je mělo. To má malé záby. Je tam, ale už máme do dofocený film, jo. Co budete dědit? Já ho vydám, já mu každou včetně Tady je důležité. Chudlí. Ten si Je hotovo. Tady je klička. A taky se spátky namotá film do cihlí. <těk> To by se mohli někdy vyvolávat fotky. Můžeme jít někdy to to ke Kristofovi na návštěvu, aby to nám ukázali, jak se ta... vyvolávají opravdický fotky. To, to bych, může... Ty to máš ta... Ilford. Ilford, ty... to, to je super věc. To hmm. jsou nejlepší filmy. Co se jmenují Ilford? Vidíte, no? to je zá... tohle to je závěr to? Konečně. Tak to si to ten tam se a bočníko po bochu jde takhle velký. To no, No, ona se je tohle. By... To, to to... Teď můžete cvakat jak, jak je to na prázdno. Můžete se s tím hrát. rád. A já budu na hraď. Takže ti to dám a to neupadne, promiň. Dám ti to na krk. Prosím, o fotografii tady s Kristofem. vypojď nás. to, to vydrží předtím, nebo? Musíš tady, nemáš to natáženo. Takhle natáhnout a vypojď nás. Uuu, a ještě do musíš koukat. Můžete se do toho podívat. Tady do toho, kam se, to se tak dřív, tam u nás uvidíš, když se koukneš do té... Koukej <sík> <sík> a To <je zlo. sklí> oh. je to jo, no jo, netrhej to tam. Igi, Igi, nehlázejí tu ten pisek. Dobrý den, tady je rádio kečup. Radio kečup. Dobrý den, tady rádio kečup. Měš to to. <sumí> jen, ty, jen, ty jen no, no, si to spouštěl? To bylo to. Super. <sumí> Já jsem za celý. To bylo jako se jen zelý, jen, jen, jen, jen, jen. A to já jsem vám, mm. slyšela jsem to. Hej našeho... yeah. A překlad je, výna, je vlá, a to novina, která ješ je to malá, Dobrý den! Hej! Yes. Já jsem vám Ignace. Jak je tam kečup. si to na krk, ať to nespadne, jo? Mm. Dobrý děn, měla to že to je to válku, všichni, všichni, protože, mám, protože hodně vy, vy, vy, vy, vy, no to bude. Kdyby vás to zajímalo, tak se můžeme vypravit někdy za Krištofem do Černé komory, až to bude vyvalávat. Vidíte, jak se Chciš to natáhnout zase, Vincent? Tady tím, jak ti to ukazoval Krištof, tadyhle natáhneš. A teď můžeš potit. Ráděl, Já jsem na potěla Já to vůbec, v, druhá, v, prvá, v černé komory. Tady já už nechci samo spodem dej, to asi Co to tady? Tak, tu, tu. Vyště trochu, jasně. Vyště Tenhle ten foťák je skvělej. Já jsem měl na přední škole. Velká láska. A já jsem to teďka. Já u sebe měla dlouhý době v že to je od mámy, ale on byl od prvů Aha. A fotila s ním, když ho měla u sebe? ne jsem pořád nevěděl, který tam zmizel. Jsem malý mě ho Máme Mámi dívají na mě. Je dobrý potět lidi právě, aby to nebylo, že na tebe se že Třeba můžeš potět, co se ti líbí. Nebo nějaké věci, co se ti líbí. Třeba nějaký Kristofa. Ne, já potím. Jo, je modrý to no, fotit i cizí Můžeš fotit teď cizí lidi třeba, kde bys chtěl? Takže, jo, je to jen chodit do klasíka, chtěl jsem hledat, Rádio jako rádio kečup, že jsi redaktor třeba, můžeš říct, co se tu děje. Hele, stačí, ale když budeš mluvit tady, hlens, nestrkat si ten poťák do pusy, klidně mluvit. Můžeš tady sem jenom mluvit. Vincentová. Můžeš říct, že jsi redaktor rádia kečup Vincent Pešek. Redaktor, co neumíš psát? Co všichni Dobrý den. Tady je náš redaktor, který neumí napsat, ani svoje jméno a práci. Tak to nevadí, že Vincent neumí psát, co to Tak Také neumíš psát, takže. Ale umím psát. Neventoruj si svou frustrace ze školy na mládež. Ale ty já. A ne, to faut. Je suis. Je suis. Je suis. na to nalicej, to, nalicej, to nalicej. Dobre, do Můžeš dělat rádio rádiu kečup. Co bys, co bys chtěla slyšet v rádiu kečup? Můžeš třeba zaspívat nějakou písničku. říct nějaký vtípek. To je lepší varianta toho e, střílení. To je shooting. a e, ono to no, To je to je nejlepší variant toho, co zapsat. Protože bude ve válečné ale jako redaktor. No to je zapnuté. Krade to, jako to duši Indiána. Я відста втратити так. було? Vaše skýfond tam Siemens. No, okay. To je nějaký nějakým rebrandingem nějakým nebo to já, je, je starý, jako staré. No, no to vytršilo jo, že to dělali s dobrý marketingem, to je prostě mají dobrý materiál. No, a no, to mám rád. Ty, inchum na